51. Legea conservării Nu ceea ce câștigi, ci ceea ce păstrezi, determină viitorul financiar. Mulți oameni câștigă foarte mulți bani de-a lungul vieții în câmpul muncii. Din nefericire, ei manifestă ceea ce se numește sindromul mersului pe apă încep să creadă că succesul lor se datorează aptitudinilor și capacităților remarcabile pe care le exploatează foarte bine într-un anumit domeniu. În multe cazuri, succesul lor este favorizat de situația economică la nivel național sau de faptul că domeniul respectiv este înfloritor. Adevărata măsură a cât de bine vă descurcați cu adevărat este cât de mult păstrați din suma pe care o câștigați. Oamenii de succes au în permanență grijă să economisească sume mari de bani cu regularitate și să plătească datorii în timpul perioadelor prospere, în așa fel încât să aibă rezerve atunci când economia sau afacerea lor nu le mai oferă o conjunctură financiară avantajoasă. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Calculați începând de astăzi adevărata valoare netă a averii dumneavoastră. Întocmiți o listă cu toate activele dumneavoastră și evaluați-le la sumele pe care le-ați putea obține pentru ele, dacă ar trebui să le transformați repede în bani lichizi. Apoi adunați toate facturile pe care trebuie să le plătiți, soldurile și ipotecile și scadeți-le din valoarea activelor dumneavoastră pentru a obține valoarea netă de bani pe care o dețineți astăzi. 2. Împărțiți valoarea netă la numărul de ani în care ați lucrat pentru a o obține. Rezultatul este adevărata sumă pe care ați câștigat-o în fiecare an după eliminarea costului vieții. Sunteți mulțumit de rezultat? Dacă nu, începeți să acționați chiar astăzi pentru a fi mulțumit!